Почали поратися біля синей та птиці дворові жінки. На дубе здерлися хориво боревой. Ну що? А. Нічого, відповів похмурокий. Чорний вепр, мов крізь землю провалився. Хлопці оглянулись довкола, та знайдеться, негулка, спить, мабуть, після повернення з кам'яного острова. А виспиться, вилізе на білий світ, промовив Хориву. Будемо сподіватися. Вони замовкли. Кожного було тяжко на серці. Києві через цвітанку, Боревоїві через те, що залишився один однісінький, мив палець на світі, а Хоривої від того, що старший брат за останні дні змарнів і звівся на нівець. Сиділи так довго, пантруючи за родним, і почали вже втрачати надію на те, що побачать молодшого княжича. Сонце підбивалось все вище і вище, аж поки не спинилося прямо над Дніпром. Його золоті промені стали вже не просто теплими, а по-справжньому гарячими, і коли б не шпаркий вітерець, стрибугів онук, що вільно шугав над лісом, лунко шумів у дубовому гіллі, то хлопцям довелося б добре посмажитися, але він остуджував їхні розгарячілі тіла і летів ген-ген за темні гори заросся. Першим побачив чорного вепра буривой. Ось він, їде, отрок показав на дорогу, що звивалася попід лісом. Та не зродня, як ми ждали, навпаки, дородня, отже. Отже, він тільки-но повертається, скрикнув Кий. Десь, видно, загаєвся. Або ми випередили. Не поспішає, додав Хорев. Бачи, як вої його розтягнулися. Притомилися, мабуть, і цвітанки немає з ним. Чорний В приїхав поволі. Кінь опустив голову і ледве переставляв ноги. Та й сам мерхівець сонно похитувався в сідлі. А його вої, попустивши по води, розтягнулися по дорозі на ціле поприще, всіх розварила нещадна, полуднева спека. Ну, от, княжичу, ми знову звиділися, промовив тихо кий, тепер не згубимо тебе з очей. День минув у тривозі й напруженні. До самого заходу сонця кий з друзями пильно стежив за родним, не обминаючи своєю увагою жодного болярина, воя чи робучича, котрі виходили та виїздили з воріт. Слідкували за кожним, хто викликав підозру, що може бути посланцем чорного вепра. Куди простує? Чи не потаємне місце, де довірені люди – тримають під сторожою цвітанку. Та як не приглядалися, нічого підозрілого виявити не змогли. Так минув іще один день. Київ падав у вітчий. Де дівчина? Що з нею? Чи жива вона? І Ладен був піти на душніший крок, і тільки тверезий розум утримував його від необачного вчинку. Вранці третього дня вивідачі раптом помітили, що народній щинився якийсь незрозумілий переполох. На подвір'ї забігали люди, почалися крики, голосіння. В різні кінці, на Поросі, на Дніпро, на Ірдинь, помчали кінні гінці. А незабаром почали прибувати піші і кінні загони воїв котрі ставали табором понад берегом росі та у полі, де схрещувалися дороги. Там запалали вогнища. Легкий вітерець доніс запах кулешу, що варився в котлах, гул багатьох людських голосів і ржання стриножених коней. Чорний веб за цей час нікуди зродня не відлучався, хоча кілька разів з'являвся на подвір'ї, навіть одного разу навідався до табору. «Ти губився в здогадах, що там? Чому така тривога? Для чого збирається військо? Може, чорний вепр задумав похід на кам'яний острів, щоб помститися русам за образу?